یو سڑی غلام واوستو چی اغا غلا کری و غلام سارے کن دی اتخار دی دنسید نا غلام واوست او غلام دی دنسید پا ملکی سکڑی و غلا کری و تو دی ته تا چې نوچی دا شیخ لاغ کردن تک دکنان صورت تا وقت دای چی غلام بوت د پاغه دا شو او دغه نه لاس ک کوی شو بغللا کې ت لاسه کړ ی شو که نه داغ لا خو د جا به مل کړی وه په ملې کړی وه اوس پس چلکوو دا تخار به دغلا واپ کوئ اوکن پیسوو کې به کموت کوي کویږي ایمان سبوی غلام بواپس گئی غلام بس گئی واپس گئی صاحبین وی پیسی با کامی پیسی بس رستو ودالن مذہبون ایمان سبوی سبو کی غلام بواپس گئی پیسی بس گئی او صاحبین وینا قیمت بولا گولشی چې دا, دا غلام چه غیر ساری قیمت مدد قیمت سورا او چه ساری قیمت قیمت سا بسکو او لگو چه کم تفاوت تے ما اغفرق باتے نسو کو آخری لیکن پرس که غیر ساری قیمت دو آزار روپے او د ساری غلام قیمت پندر سو سا دے روپے دے او دین سیدہ غصر دے اتخان دو زر سا دی نو ابتخار وته په پنځه وروسته کې پاتل در چا مزهوب دي صاحب اوی مان ته به واز غړټ غلام سکه پاتل او مانه اشترااب دن چا چی اوغ غلا چې غلا کړی او مدته پتهوه غسړه شو لا د د د مشتری سره دله اختیار دی چې واپسې کې او پیسې د والی د ام س پنی سااحبر جو او فمااب نه قیمت ا سااره غیر سا رجوب کې د افتخار فغه سبان دی په دوه پیبان دی چې د د قیمت د سااره او غیر د سااره په مخکې تفاوت دی بازاري تفاوت تراوي چې صاحب څوره کیمت ته د غیر صاحب تمرسته ده کیمت ده او دین سیر پر خرڅ کړه غیر صاحب او خودسه شه صاحب که مې پیڅې دو کميږي د اصلي کیمت نا هغه پیڅې وړې کموندل سکی واپس انتخاب لسکي وقالا صاحبین ویر جاؤ فیما بین قیمتی سارے قینلہ غیر سارے تین دو امدق کشانتی مسئلہ ذکر کی دن سید پا ملکی غلاما اغسو کوجی لیو خدا قصتے سکڑو کوجی لیو بیائے میلے لگا اس خرصا ہو جا میں ابتخار پی پیشن ابتخار پیشنو آغس تو بوتی ابتخار چی ڈزی شڑی پی دعاو کڑو دی سڑی خوزما سڑے عدالت تپې شوې ستې کې کمونو په احساس کړو طيبه کړه نو ابتکار وڅکي امام څه ویل په غوټه به څه ودا څراورالي ان څه نشي کې راولې صاحب نو د قاتلو د غیر قاتل قیمت وڅکو ولاګو نو چې کوم قیمت کې تفاوت کنا غوته څه کو واه قال هذا خلاف پدې بنا دغه مسله چیزا قتلا بی سببین چی کل قتل کرش دا غلام په سی و سبب چې و جدا فی یا چې بایا چی موجود سیو پلاس دا جاکی بایا حاصل حاصل دا دی چی دیوان سی پنی دا جنایتو ننی دی دا دا چی کمسو اکر یا اغلاق کردی دا یا قتل سرے کړې ددا جن ایچونو به منزله د استحقاق تي لا ک پرادې جو خې غلام اگر دنسې دا غلام په افتخار وکړ خرڅو صحیح وکړا او دزې شو دا او سید زبیر په اوسو صحیح د زوبر به دا او پرې دا څه دا, دا غلام څه دې والو کو څه شو او خو افتخار واغتو چې مال خپل به سره غته پوه شو تاسو کوم نه واپس کو با اتخار کنو خلی پیسک و تسکاولی امام سی بوموی دا بمنزلت الاستخدر صاحبین وی د قتل او سرقا بمنزلت العیب او منزلت چا دی؟ عیب دی نعیب کی چه قبضه می شیدی نراب که او چسو شیدی قبضه شیدی نرجوب نقصان کی نردتا بروجون وی نقصان العیب کی پورسوی والا آس انو بمنزله استحق قدنده هو دا د امام سه په نس باندې په منزله چاله د استحق هو بمنزله لایب عندهما او په منزله کومله <Albert> دایق دی عندهما لهما اریدوي ان الوجود في يد البائع سبب القتل چې موجود شه ولاس د بایکه چې کومله سبب د چاله دقاته یو د قتل له فرص شه ده دا غلام خو مقتول نه ده کنه او مقطوع هو ندری خو سبب د قتل او سبب د شعر اغلی دی د قطعي په يد چا کی بایک د بایې په ملک دار اغلی دی کنه دا خو د غلام د مالیت سره منافی ندی دا خو نه دي چې د غلام د چا نه ووته د غلامیت او د مالیت سره شو ووته نو هر څولو غیره جایز دی دغه انتخاب کوله صحیح څه د بیا صدا صحیح ده البته په وصه پو صحیح ده, ده, ده او او څه په دا غسر غیر سره قاغو خدشه باره دا غسر غیر قاتل او خدشه قاتل او دا غي مطابق په سيوه ته نسيب هر څه مو ځده صاحب لوما روي ان الموجود في يد الباث سبب القتل والقتل سبب موجود بلا ذبايي سبب ذقت او يذ قتل له وانه لا فی او دا سبب منافيذ شان نه نه نه فنه فضل العقد شو ناف شو خو لااک نه متعا پهڅ په کې رائ ن په ک را د فیرجیې نقصې دجو نقصان ل ب کې د تز رد دی ف تا د چاکې د پرې او مسله نه زیریې کرکي لکه افتخار چې کمونو پلار به د غسته و د حامله لارته چې لنګانو را ند شو جوړه له کوفیاری ہوئ باید چې کم تلنگانه کیس شو سید غنا تلنگانه کیس شو اعتخار وای چې دا خون دا غو استاد کوره حملل شي وو عقل و دین شي ته وي دغه موږ ستکه پکې کړی نه دا خو دอัลتن رب او دلم دا څه کوم نس شو سبب د چا د کورم و دي چې بای کور د دې کیسه اڤین وی وستاجي تو مو د رجوبې نقصان له ایبه پیسې د حاملې او د غیر حاملې قیمت څه کول شي اوله قوله شي چې غیر حاملې د دې دغه قیمت پر 5000 روپۍ شي چې حاملې نو قیمت 4000 روپۍ دی درې اختیار ورته وي چې 4100 روپۍ ملواسه دا را دایږي تاسو مو د رجوبې نقصان له ایبه کې بدلته مو رجوبې نقصان کما ازشتر جاریتا حاملا فما تن دیشی فما ویلا دا فا انو یرجو بی فضل ما دے بار رجوع باقی دا اپتخار غواڑی با دا اپتخار سیوا دا آغینا چھ بین قیمتی آ حامل اللہ غیر حاملی چھ دا حاملی و دا غیر حاملی پا مانس کے کم تفاوت تے واقع سیوای پیتی بسو کو غواڑی تے اپتخار با تکمینا دا دین سید لسکی ایمان سے بتوئی ویزد ا ار سبب مبذل الحكم نی نو وجود دے سبب کله کله دا چې په دا وجود دی چای مصاببی دا غبلس کې قطع دا غبلس کې سبب د قطع تأسو شو موجود شو نو گویا کې قطع څه شوی دا موجود شوی دا غبلس سبب د قطع تأسو شوی موجود نو شو کې قتل څه شوی دا موجود شوی گویا کې دا غلام دګه چدل تک اختیار په ملک زنه لاس کړ شي او خلک وسوي و دین سیت سره جګړه کړي و نو پاغي کې لاس شو دین سیت سره قتل کړي و نو پاغي کې درس شو هیڅاس فلس نسبته عم ات کته حکم تکي کوو نو شوی دغه د تا تکي هغه رسول حکم د تکي کوي مې امام سی وې چې موزاب شو هغه تیر سب زغت سبب تا من باس دا دا <كتبع> دا غلام چه پرده ختلی غلام جسه ختلی ولهو ان سواب الوجوب فی یا دل باعی رای ولوجوب یفزی الى وجود او دا وجوب چه دیکنه دا سوابیت دا مفزی کی کسا وجود د حکم تا فاکر الموجود و مضافن الى سواب السابق نشیب دا وجود دا اللہ سکت کول مضافن الى سواب السابق تا یما سهوم نسل نظریه ذکر کړي لکه د چېهار راست ده د دین سیسه نسه کړي غصب کړي او چې غصب وکړندې په لاس کې شوشه قطع شوشه وښه یعنی غلا غکر کړي وا او د دې په لاس کې شوشه قطع موجود شوه نو ځکه چې هغه کم شوه موجود شوه دا غذای کی با دا غلام دا چاشو دا گھوٹ دا چاشو دا غاسب شو او دا غلا بٹولی پیسی سے کولی شو ورد کولی شو دین سید لبٹولی پیسی اسم چی کمدنو دا دلاز دا چاکیو دلاز دا مشتری کیو او بایر سبب کیو وار غلای غیر کی سوا کڑی وار جگلائی کڑی وار اللاز پتن جکر پرشن دا غلام دا چاشو دین سید شو دار دین شڅو امتحان نو خپلې پیسي واپس کی باس نوې کیسه و جوړولې دا روینځ د لنګانه خبره کړیو او خدای سرم دې نه مانم که ته دا وایې الله درسلام زه نه مانم داږي کې موامه چې په خر و ټوله پیسي دې چانې دي دین سې ته مکمل کېږي ځکه کوم ضرورتونه نه لایې مانو ما کماله غثنګې ځا کوتلل مغصوب لا کېږي و دې لشي مغصوب او قطيا بعد رد پس واپس غورو نبي جنایت پداس جنایت وجودت یدل غاصب چې موږ دسی پلاس ځکه حاصل کی به پر کوم مالک ضرورت و بدل ویل د اختیار چې کم دلو د دین سیدنا غصب سکو خو غلامی دي سکو دل ته د اختیار پلاس کې د سکمنو سوغلاو غاصب دکنه د بلاس کې سوغلاو کا بیا اوله کې د اختیار مړ داسه د قرآنی کوتای میرا و اپس کې تاسو د ام سيټه ایواله د خپل غولاند څخه واه چې دا خلوف د اوپ لا کسانو دا اوکا د غولاند ملاس شو کټ شو ملاس شو کټ شو نو چې دا د سبب دچا په ملک <يبنى> موجودو د غاصبو د غولاند چا <ملا> څ <ملا> غاصب <ملا> شو او ابتداء د هغه په څور کې زمان خبره محمد ذکره من المسالتی نو بمنوعاتون او داشت کمتا مسالت دا اغجینیه اغزکر کرده لنگانا اغا غانو مانو ولو سرقفیه دل بای او اس شیع روان دیارا دل سید غلام غرس کبچا بانده آل نده بیلیخو غلام سو غالو پکر کوای جانه ها غلام سو غالو روانی کوتایو چی دلت نراغن بیسو پڑا غلاو پلا نو یونیوالیش سګړ شو یونیوالیش عدالت تپش ترتو چې کوم اغلا د دین سي په ملک او پاغي کې او چې کوم د انتخاب په ملک او پاغي په دواله کې لاس کاټر شي دواله به ثابت شي پاره دې شي ثابت شي یو ټسه ول ورک کنا نو حل ومه یالته موږ لا کړی زما دا راګار همو نو خو د دین سي ولاو يراباني کوم له زداراله داراله مال موځ خوردي غالي تاسو اندوی پتا باندې کومو سره شکایتونه نشه اندوی ولا مو کومه زما خبرونه وي فضل تا په دوو جنايتي نو ګلا سسو اوس په دې کومو سره شل کی نوي ولو سرقا ولو سرق في يد البائع کغلایو کرفیالا لا که سم بفید المشتری فقطیو بیهما عندو ما ایر جو بین نقصان صاحبین خوبا زارت اختانی دی بختونو یاو خبری اصلی تپوسو که تو کالو لس کالا پاستن بیا تپوسو که تو سو کالی بیاوی دو شپیتو کالو ولکو تو ما لس مخ کالا مخی تپوس کرو مشپیتو اوز بیاسی دی شپیتی دی بختون یاو خبری بختون سی یاو چپتا بار او دل توم چه کمدنو رو ده پختانو یاو خبره ده صاحبینوی بس رجوب نقصان لعب بسی که سو رو بکی رازی کما زکر نوائنده و سای ایمان سوی لای ردوه و بدون رضای البایر نیشو واپس کولی ده اتخاری واپس کولی باقیر رضا دی چانه بایر نه قرد از اگو تووی دنسیده تووی عربا سیده مرد خال و کې خود استاد اسکیم اللہ اپرزمال اسکیم سوکرنه لاو کړو بسره یې کمالو واپس کول غلام سره راځه څه څلو را هغه دې نسو کو واپس راو چې واپس کولې و بسره یې افتخار له سې اورګیو خو څه دې نه او پرزاده باه دې وخت اوس رضا شرطه مخیلي کې رضا سنو زکه پر کې رضا شرطه چې نو یې آی پ کې څه شوی راغلې دې د دې سیس په ملک غوډې راغلاګا نه کړو په چا نیولې خونو د خپل اقتدار نشي سمبالولی د دې څې پстаў زما خبرونه شو امام صدداوی شو عنده لا يرده بدون رضا الوالد لای بالحادث ويرجو برب سمع او صاحبینو رجو به نقصان لای پته سره کوي واګه ځکنه ماړه خېر دے رجو دې نڅنګ پکې اوسه اوس خو د په ملک کم څه کړی را صاحبونو احترام کار دي بللځه ده کنه لاس او دا نسفته ده باندې تاسو ویلي د خپل خطا کې پقاق او خطا کې کومه خطا یو سړی په خطای ده بل نه لاس تر کومه ښه ویل هیڅ نه څنګه نه هیڅ نه خطا یې راغلا او د یو څور کې د یو څور ورګي یولاس ته کاڅه نه سپیدته څه کوي ورکه سوره د مکمل دیه 10000 دینه هم نه جنا 5000 په یولاس کې دی 5000 په یو وخت کې دی 5000 په یو ستر کې دی 5000 په یو غو کې دی کوي ګره او چې دوه لاسو نه د نه خطا ان صفر کاټ کړ نو پوره دیه څه کې ورته پرلان دا دی چې دا انده نسپو لا دی انده آدمی چې ټو ټول انسان ته کوم دی دیا ته نه دا غسه دې نسو نو پاراسته بیا 10000 روپۍ دې سو دې 10000 بل څه کار څه نو 5000 کړه دې قیمت کم شوکان نو غولم 5000 رسو 5000 رسو واغ دې واغ دې صحیح شو نو زه 5000 چي کم پاتې دي نو دا د دو د دا چي کم کړ شي وي دي دا رد دو وزنوم کړ شي وي دې دو وزنوم څه شي وي کړ شي وي ن نیم د دوجنه کټشېږي نیمه د دوینم زره بده حساب کو دوینم زره بده حساب پور شي کنه ته ته دوینم زره حساب شه دا د 10 دوجې سي دي شي وی دي او دوینم زره واغته شو حساب کو نو چې رجو کوي ادا سوې جو به روبه سمن سلورو مې ست د سمن وبسګي رجو کوي د دنه واډي کا چې ته خر دنه سکی واډي نو روبه د سمن وبسکی واډي سالورو مئی سبای مالا سکا واحد. صحیح شو کانا او اس مخی خودیتو کانا فغلام که ننه دا بایی صاحب په قیمت سرسی کی که سر؟ قیمت سره لکه دا اٹول غلام شیده نزده قیمت سورا ده دا اید بداغت شی نیسف شی بیا باغا نیسف نیسف شی نیم بده دن سیب تایی کو نی بده تا, تا سب صحیح غلام قیمت پر از گذر څو دې 200 روپۍ، نو یو لاس کې مڅو شو 500. نو 500 کې د 200 سودا د تاوان نه 200 سودا د سره. تاوان نه. دا یې تخربې دنه چې کمر 200 روپۍ څخه خوړ. څونه شوی. وهر جو بیرو به ثمن وان قبلهه البایع او کلا غلام قبلی بایع. بایو ته وې چې ماله واپس راکړه تاسو رډې روانې کې ما سر دومره نه کوي. اې دغه نه مله په خپل غلان څخه راګه ته یې نو دا دنسیت بدله 100 روپۍ ورته ما څو خو ته نن درسره نو روبینو صاحب لاي په ولا کنه نو روبه د سامانې څخه واه ورته او چې دل ورکه یې دول ورکه دې 200 1000 تر څو نه وی غلا شي وو ځولې سوه به نو ټول قیمت په سلو رشي سو سالور، دری سی و دل ورکو، یو ایسا و دا غد باقی که غپاها کرده که جدا یو ایسا دا سرتاوان شوه ده کنا. دری سی و دا سالورو نسوکو، دل سوکو، ورکو واپس، ایک هزار کې بدل منگا د ست سو پچاس رو پیسوکو، ورکو، او دونیم سوا ده دا پا مل کسه کرده، غلا کرده دا دا باجنم لازکار شوه ده کنا دونیم سوا داوان ین قبلله غباه که دا غلاامې خبولکو په صللا اررب نو په درې وروپ او به چې کمون داغ کې روجو کوید باه ګیان لدم من آدمی نسخو د کیت د دمی نیمه د وقع تفت بل او په دوجرمونو کې دا لاس چخه شوي دی احدا رو او په ی دی کې چې کمو في احدا هم رو پایتن شي. ولاو تداولت ولې دې وره کله خپل ډریم صورت ډریم صورت دین سید له ګټ انتخاب خص کې انتخاب وسفیر خص وسفیر چې کمنو کو خبرونه کوښیکنه درس चले ته चले ته اخیری سړی سره څه کوي ونیوال شي هغه پلاست کې څه شي هر ځای کې ولا کا لکه لاسونو کې ډیر بدل بدل شي وغلا اکره دین سید پچا کې کړي دا مل کی کری دا او د سلورم پینزم کس پلاز کی ده شو سشو سیدن بازگورا نا امام زاید و زفیر تروجو که زفیر و اپتخار تو که اپتخار و تا تو یو بلتا بنا فانو شوی وَلَوْتَدَوَا لَا تُلَيْدِي او کعدل بدل شو په کلازون سمم قطعا فی یدی لخیر بیا غسک رو شو په لا ساخره نیک اس کینو رجال باه او رجوب کږي چې کندنو هغه ستون کې سوداګر باه بیان زمز دینه پسونو باندې یو بل دم غوړی پاینده هو دی امام سے پر اس کمافل استحقاق لکه په صورت ده استحقاق کوي پاینده او صاحبین و جو الاخیر و علا بائیه تا اخیرنه نتیم امزاہی دو دیوه تی کم ننو بس چاہتا رجوع کی از زبیر تب آخیری تی سو کی رجوع کی دیوه بی ابتخار تی رجوع نتی و علا ارجو بائیو علا بائیه لیانو بمنزلت العیب زکدہ بمنزلت شاو دعیب و قولو فی الگتاب ولمی عالم المشتری یفیدو علا مذہبی ہما دامو فیده دا و مذہب دی صاحبین و ده کایلم بلید اپ صدا رضا ده ولا يفيد على قوله ইমাম سپنیسبانی د قل سو فائدہ نشته لانو الیمه بالاستقاق لانه و حجو دګه امام سپنیسبانی دا غلا او قتل پشان د شادي استقاق نو دا ضروري نشته اختر دی د تططر شد د دینس تر جیکم غلام دار دینس نر دد شاجي او بيام د دینس نسطي اخلي صحیح ده کنا امام سپنیسبانی علم بالاستقاق ضروري نه لأن وجود يعني که خد دغه د خپل افتخار دا چې دا غلام دار چا دی دا شاجی دی بیا نه زده کی اخلی او چې شاجی په اعتراضونه افتخار واپس کوله شي چې کوله شي همون با عبدا وشرهت البراءه بالکل عيب فليس له ان يرده بعيب والا لم يسمي العيوب بعددها دا بس لنده خبره خپل زبان ذکر کړي مسله دا مساله د براءة عن العیوب مساله چا توسړل د خو خرڅی وي د په خوا ضروره دغه وی ګوره ټیسه ک کنه د ایسایب ذمہواری نه دا ګارد د فرسومه د ایسایب ذمہوار نه چې څه بکی ترسې شي دغه ګارد د دې کاغذونه نه کنه کټیر کې پره کی کتاب کې پره کی قبر سکه کې پره کی ترور د سرنماکار ما خبره پویږي ده عيبونه بارات کی بایو عزت یو عيب دي مواله نيما تي ځان لا ګورم بس يم هم سه بو د بارات سه کی يم شافی سه بو د بارات نه مجهول ني ته به عيب نه وو وي وړ بچ ګوره درته کومه فرق کلاس کې 파رختي دی د دې کارونه کې دا بلانکه سره فرق ته د دې کار کې دا فرق ته د به دا تور سکی بیان کی و پس تا غیر نبوی چیزی مواری نیم مواری نیم او دقشان دی براعت انه المجبول دا سیگه دلی نیش منگوی من با ابدن چاچه خانس کشی کمنو یا غلام و شرط البراعت من کل عیبینو شرطی که براعت دا هر یو عیب هر یو عیب که باییتا معلوم نه دا معلوم یا مشتریتا فليس له ان يرده بعيب من اشترى شي کامنه مشتری لشو واپس کی غلام ور بچا باندې ده عیب دو وج دی عیب دو وج واپس کوله نشول با سپا ویل شي اگر قدمی ذکر کړی عیبونه ټول پشمیر باندې امام شافعی وی لا یسعه البراث بنان المذبی نسی کی کی برات بناب مذهب زبانه ویلی ان الابران الحقوق المجهوله لا یسعه زګا به ریټول له مجبولونه مشغولونه دا څه کېدل نشه توسي ملګری ته واځه لکه کاټامه څه یې غوښتل راوستي کنه وګورئ څه کاوه هغه ځان ترڅو چې پیرم څه شي به به د مانه څه او ته ما په موبایل لا راسته به ما فکر او خدای دې خار کاټاره خدای دغه کې تمنه تاسو ته ما لا تاغه دې یو غلکه د کله کله دا دا شان بو دی و چې ضروري ما پکاو ما کتاب څه ویل را ویل ما پکاو یو په ټم ما پکاو سعیدا بیا ورته ما پکاو څه پلان کیږي دا خبره کړو دغه په بربد کول دي ما بشپوله تا زوځل نو دا غي په ما کې دا څه کولم کار بیا نه دا په پیله کې امام شافعي سوي چې برائت د مجهول نه سوي کې دله وایي کوی چې په ایبراهیم چا دا وتمليك ذلك قدم يوقف ما لكول لي حتى يرتد بالرد فردي اذا ابرار رد كيږي پرد کول سرسي کی رد كيږي وتمليك المجهول لایسه او تمليك المجهول سه کېدله موضوع انه الجهاله ده في الاسقاط لا تزيل المنازعه يو جهالت په تمليك کې د بل جهالت په اسقاط کېده دا ابراء اسقاط سي تر لازم تمليك ته لازم نه تمليك لکه معنا لازم مسرسره تمليك خپل د ابراء معنا اصحاب. اصحاب دا دا دی اس او اسقات دا داسې چې کم ديې داسې جات دی چې دا جت مض نظ م نظان دی ان جات تهفل اسقااتې د جات د اسقات ک لا تو زیل منظه دا نه ذېږ منظات تو کا نه فی ظیم نه اگر که پس منې ک س دی تیکشته عدم حاجتي لا تو زیل سره لږي دا مزی منظوي سرهول نه یا ادم له حاجت اله تسلیم ځکه د ضرورت تسلیم ته نشته فلاته کونه مفسده دا جهالت مفسده نه و یا ادخل تا هذه البراء ثالث تشریکی لکه غنته کې شه براءت یوب عیب موجود به بلای به حادث ته عیب موجود کس به پټم کې به ځنه ایبونه شتا او بیا روستو به کېدې ابتکار سره شوشو راو او تر د مشرتر سره شوشو راو او دا ټول مراد دي کله وی دیو کو ویدخل فی هادی البراہ او داخل داخلی بڑی براہت کالعیب الموجود والحادث ععیب موجود و ععیب سشی حادث قبل القبض مخیر چاں تا خبزینا اے چسٹین بیعک اولا زدین مخیم سو ععیبونو بیا بیا اوکرخو لای ابتخار دیسا ندیکنے خبزہ کرے ندیک او بیا بکی ععیب سشو پیدا شو دا چول بکیم دا غریبی فی قولی بسو امام محمدوی لی د بیل انرست چې کوم د بای په ملکایې راو وسهغه پکې داخل نه ده او خپل ظفر لانا البراءه د تناول ثابت ځکه براءت شاملې کیږي ساته شا اغه عیب چې کوم عیب سي ثابتي امام يوسف واي ان الغرض الزام العلاقت د دې مقصد غرض کتلغړی چې دا دی و چې د ایبنوسیماوار نیمو د دې و چې زماده ملک او عزیبات او دات څه شي لازم شي اقات شي لازم شي او تاسو بیا تاوز شوائی چه نوی حادث بیعب اغیب پا کسو شو راگی په پا غیب آنی بیعبتیخار و پس خوالی شیئی نوی بیا خود ازده الزام علاق ادرا نگیر دا خود مقصد نتی کمون خیلاف تا چانا؟ انال غرد الزام علاق دی بیسکات حقی عن صفت السلام و ذالک بالبراءت یعنی الموجود والحادث او دا مقصد چه حاصلی گی نو داو پا آغا عبونن ببراءت ثابیتی کی چکم موجود دیو کمسوی حادث